a poddaní moji, mesiac a hviezdy už jasne svietia. Dokola! Tancujme, kým sa nezažnú ranné zore. Oh, kránovna, túto luku milujem. Krajšej trávy na okolí miet. Tancuje sa na nej mekučko ako perine. Viola, zajetro bude sedliak zase zúriť. Minule vykrikoval, že keď nájde toho darebáka, čo mu v noci vypúšťa na Lúku stáda, tak mu krk vykrúdi. Ty sa smeješ, kriatok. Lenže sedliak si svoj hnev vybíja na žene a synovi. Im nie je do smiechu. Veď sú to len ľudia. A predstav si, že ten sedliak v nás ani neverí. Ach, nič ako pošlie panu Lúku si nezaslúžia. I tak mi je ich ľúto. Lila. Tvoj súcit s nimi nie je na mieste. Celé leto chránime rodinu toho skupáňa a jeho statok pred nešťastiami a chorobami. Neuvedomuje si, aké má šťastie, a vie len nariekať nad kúskom pošliapanej trávy. Kráľovná, prosím. Skriatok, radšej už hrajte. Rozkaz, kráľovná. Vymyslel som celkom novú skladbu. Dúfame, že sa bude páčiť. <ský> Ďakujem. <Gül> Tomás. sa, Tomáš. Veď už ide, mama. Neboj sa. Kým sa otec vráti, všetko bude porobené. Lenže ak zase nájde pošliapanú lúku, nič ho neuspokojí. Odaj by sme nemali tú najkrajšiu na okolí. tancovali by inde. Myslíš tie cudzie stáda? Nevedel som, že kravy môžu tancovať. To nie je smiešne. Hovorím o vílach. Ale mama. Otec vraví, že sú to iba babské povery. Pretože tvoj otec je tvrdohlavý. A raz na to všetci doplatíme. A ty si nejakú výlu niekedy videla? Ja teda nie. Ani ja, ale... Moja stará mama ich raz zazrela tancovať prísplne. To bolo v časoch, kedy sa ešte ľuďom nevyhýbali. A prečo sa teda neukazujú aj dnes? Asi sme ich my ľudia sklamali. Taký, ako tvoj otec sa tomu dokonca vysmievajú. Pst, už idem. Čo tu vesedujete? Nemáte dosť roboty? No, veď už ideme. Ale ty povedz ako na lúkach. No, čo myslíš? Zváľaná tráva, vydupané celé kolesá. To mi niekto robí na skvál. Určite sused Donoven. Zahrúžim ho. Otec. Ale čo ak to ozaj nerobí nejaký človek? No, ešte aj ty začínaj s tými sprostosťami. Veď mi si dnes v noci toho lotra vystriehneme. Skrijeme sa za stromami a bol by v tom čert, keby sme niekoho neprihytili. Otec, nerob to. Výli ťa očarujú. Prestaň už chuvikať, žena. Radšej nám na noc nachystať dosť jedlá a pitia. Ja si svoju lúku ochránim. Si Otec, myslím, že my bdieme zbytočne Čuž A odlož tú píšťaľu. Nech toho drebáka nevyplašíme A sedliac so synom stráčia A raj vškriatok. Zahraj im svoju uspávanku. Zaspávate, spíte, sníva sa vám. vy o truhlici plnej zlate a tomu o neznámej krásnej dieči. Zaspari ako dreva. Tí ľudia sú ozaj smiešní. Dokola, dokola. Nech si ráno zase oči vidieť. Ale ten chlapec za nič nemôže viola. Len posluchá oca. <laughs> Možno dostane aj remeňom za to, že nestrážil. Ale... Lila, viola, dosť rečí. Škriatok, hudba. <hudba> Tom, nespítil lenivec jeden na ničkoľvej. Čo sa stalo? V jednej chvíli som bol celkom vdelý a potom sa mi snívalo. Videl som tancovať krásne dievča. Malo zlaté vlasy a šaty akoby z ostrieborné himly. Twoje hlúpe sny nám teda pomohli. Ja som starý a ustatý. Nie je divu, že som zadriemal. Ale ty si mal ostať hore. Nie, nie, steba žiaden úžitok. Pozri na tú trávu. a podúpaná. A ja za to naozaj nemôžem. To je jedno. Ideme domov. Viem, čo spravím. Už dnes dám všetku trávu skosiť na koreni. Otec, prosím ťa. Nechaj lúku do konca leta. Je to môj majetok. Ak z neho nemám osov. Ja... Nebude ho mať nikto. škriatok. Zatrúbte. Zvolajte všetkých škriatkov, elfov a bytosti ľudským očiam neviditeľné. My sedliakovi ukážeme, že sa s nami neradno zahrávať. To môže horieť čerstvo pokosené. Viac! Zmeď ste bláne stihli vyšchnúť. Neviem. Hášte <hý> Ja som ča varvala, Bohu môj. sme si, míli. Bohu môžeš Otec, toto neuhasíme. A čo chvíľa chytí celé gazovstvo. Alebo kráľovná víla sa tento raz milovala. Už mi veríš? Nie! Oheň len strávil lúku, to sa stáva. Ja. Žiadne kúzla v tom nie sú. Poďme domov. Musím si odpočívať. Mama, ja ostanem a budem prosiť Víly o odpustení. či ja, to postačí, Tom. Výly vraj vedia byť aj zlé. A je neudlý. Žena! Tomas! Domov! Otcovi už niečo nahovorím. Veľa šťastia, synčak. Hm. Trochu sa aj bojím. Aspoň moja píšťalka nech ma rozveselí a dodá odvahy. Kto to je? Kto to so mnou hrá? Pokoj. Len hraj ďalej. Páči sa mi to. Inak by som ťa neoslovil. Kto si? Kde si? Pozeraj pred seba. Nie do oblohy, hlupák. Pozeraj túlu. Áno, som tu. Prikríku. Jej, Piadi mužík, trpaslík. No dovol, som úctivý služobník našej kráľovnej, vážený hudobný majster a skladateľ. Kráľovnej? V našej krajine vládne iba kráľ a ten, pokiaľ viem, nemá žiadnu ženu. Kráľovnej víl. ty somár. Takže ona naozaj jestvuje? Aj víly really? <laughs> jasné! Komu by asi tak naša kráľovna vládla, ak by nemala aj Víly, nás škriatkov, aj elfov? E, teda nie, že by som si nevedel predstaviť aj milšiu vládkyňu. Niekedy je vážne dosť nepríjemná. Ech, pst! si to nepočul. A vlastne, čo ti budem hovoriť? Tvoj otec ju asi pod dnešku tiež nemá extra v láske. <laughs> Zaveď ma k nej, prosím ťa. Vysvetlím jej, že sme nevedeli, kto nám ničí lúku. Ho, ho, ho, ho, ho. Slabá výhovorka, kamarát. Lebo tvoj otec, aj keby rovno na vlastné oči videl výli tancovať, just by neustúpil. Tvrdohlavý ako baran a vidí len svoj majetok, ako takým hmm. sisel. Tak čo mám mu robiť? Otca si nezmením, ale rád by som rodičom pomohol. Hm, hm, hm, hm. Keďže si muzikant ako ja, poviem ti pravdu. Kráľovna sa hnevá a môže vám ešte narobiť kopec starostí. Prídu choroby, úroda zhnie. Dosiaľ vás ochraňovala, ale keďže ste si to nevážili... Dáva od vás ruky preč. Už ma nestráš. Radšej poraď. Hm. Možno poradím, ne? ak ma naučíš tú tvoju peknú melódiu. Vieš, kráľovna chce stále niečo nové a mne už dochádza fantázia. Hm. No? Hm. Tak dobre. Tak, za odmenu rada. Vyprav sa na cestu. Nebude ľahká, ale ak to zvládneš, ocitne sa v ríši Víl. Tam môžeš poprosiť kráľovnú o odpustenie. Ale kadiel mám ísť? A vôbec, musím si zbaliť niečo na cestu. Aj teba zaujímajú také pozemské malichernosti? To mám umrieť od hladu a cestovať v tých istých gaťach bohvie ako dlho? Len hambu si vo svete narobím Už keď ti na tom tak záleží, chod si po A garantujem ti, že ťa otec z domu nepustí A potom sa pripravte na najhoršie Dobre, dobre, dobre, dobre Ale kadiaľ mám ísť? V živote som nebol ďalej ako na konci našej lúky. Rovno za nosom. Viac ja si prezradiť nesmiem. Hej, malý, počkaj. si zo mňa urobil určite dobrý deň. Mohlo mi napadnúť, že takéto stvorenia budú k človeku jedine zlomyselné. A ty, píšťalka moja, ešte hráš? Už si bola stokrát so mnou takmer utopená v riekách. Pováľaná v blate lesov. Ďakujem ti, kamarádka moja. Ešte to spolu zvládneme. Také veľké mesto. Koľko ľudí. Pán Kačmár, neviete mi poradiť, kde by som našiel vstup do Ríševíl? Čože? <laughs> to má byť nejaká jarmočná atrakcia. Alebo si zo mňa robíš žarty, chlapče? Nie. Putujem už dlho a nikto mi nevie nič poradiť. No, ani sa nečudujem, ak hľadáš nejaké víly. V našom meste si na také táraniny nepotrpíme. O vílach rozprávajú iba staré baby svojim vnúčatám. Na dobrú noc. Ale niekto o nich musí vedieť. Ani ja som aj skôr neveril, ale oni je jestvujú. Oh. Na vlastné oči som videl takého malého piadimužíka, čo ma za nimi poslal. <laughs> Chlapče, veď ty blúzniš. Asi sa ti v hlave niečo pomotelo. Si otráný a vyzeráš hladný. Dám ti aspoň najesť. A ty mi za to daj tú svoju píšťalu. Môj syn sa jej poteší. To nemôžem. Je to moja Verná kamarádka. Radšej ostanem hladný. <totipra> no vravím. Blázon. Čo už s tebou. Dám ti aspoň kus chleba. Ďakujem, pane. A nehnad vami za váš dobrý skutok, Výli, držia ochranú ruku. <totipra> Všade sa mi len smejú. Odbíjajú ma pišťalka. Možno majú pravdu aj a ja blázon sa plahočím za niečím, čo naozaj patrí len do rozprávok. Bože! Čo to? Zem mi uniká pod nohami. Priepast! A! Podaj mi ruku! No. To bolo ovlások. Skoro som sa zrútil do tej hroznej priepasti. Už si zase na zemi Kto si? Zachránila si mi život Som Som z dediny tu na blízku Počula som ťa volať o pomoc Tak som pribehla Ale Ja som ťa už niekde videl Zlaté vlasy a šaty Aké nikto nenosí A to som prešiel tuším pol sveta <laughs> Ešte sme sa nestretli veľmi. A... a ty tu čo robíš? Sem sa nikto mudrý nevypraví. Medzi skaliská a zradné slatiny. Asi neuveríš. A sa budem vyzerať ako blázon, ale... Možno uverím. Hľadám ríšu víl. Nesmej sa mi, prosím. Musím nájsť kráľovnú víl a odprosiť ju za to, čo výlam urobil môj otec. Aby nás nepotrestali. Ja sa ti za to nevysmejem. Aj ja verím vo víli. <laughs> Tak to sme asi traja na celom svete. Ty, moja mama a ja. Povedz mi aspoň svoje meno. Nech viem, komu vďačím za život. Som Lila a myslím si, že už si sa dosť natrápil. Kráľovná Víl ťa príjme. Zázrak. Skaliská zmizli. Aj priepasť. Je to tu ako v Sníva. Hej! Lila, kde si? Vitaj v ríši Víl, Tomás. ho, ho, ho, ho kolega muzikant. Síce otrhaný a vyhľadnutý, ale celý. Išťaru si dúfam nestratil. Malý! Aj ty si tu To vieš, že píšteľu mám Ešte slúži Hoci som mal občas to chutí vymeniť ju za poriadnu večeru hm, Ale nespravil si to Radšej si hladoval. Malý, teda prepáč Vážený kolega muzikant Prezrať kde je to krásne dievča, ktoré ma doviedlo do tejto čarovnej krajiny? Aj, aj, aj, tuším ti, naša milá Lila pomútila hlavu a zasiahla srdce. Hm, vy ľudia, kvôli citom zabudnete aj na to, začím čím ste predtým prešli pol sveta. Nemal si náhodou za cieľ nájsť kráľovnu Výl a vyprosiť si odpustenie pre svoju rodinu? Máš pravdu, lenže... Radšej už nepokračuj, lebo kráľovna nemá rada... Ak sa do seba zahľadia výly a smrteľníci. Vždy je s tým len kopec problémov. Takže ona je víla. Nemám teda šancu. No, stali sa aj výnimky. Ak sa výla a ľudský muž do seba náhodou zarúbili, mali na výber. Buď sa ona vzdala nesmrteľnosti a stala sa obyčajnou smrteľníčkou, alebo on ostal na uväznený v rýši a už nikdy sa nesmel vrátiť do sveta ľudí. Hm. Počul som o tom, ale toto nemáš odo mňa. Oh, ty, ty, ty, ty, ty. Ako si dovoľuješ tomuto človeku prezrázať naše tajomstvá? Ej, to je ta odporná Ta Taká je zlá, že by mala byť skôr striga a vás ľudí neznáša. Ehm. Len som tomuto smrteľníkovi vysvetľoval, aby sa nezdržiaval, keď ho čaká naša kráľovná. Idem ho ohlásiť. Vítam ťa, Tomas. Prešiel si strasti plnú cestu, a ja som ochotná ťa vypočuť. Kráľovna, prišiel som sa ti ospravedlniť za môjho otca. Prosím, už nás viac netrestaj. Nenič náš statok. Ha, aj tebe záleží iba na tom, aby vaše majetky tučneli a boli ste stále najbohatší z celej dediny. Mne na majetku nikdy nezáležalo. Ale otec sa trápi. Nič iné ako majetok nie je pre neho dôležité. Nemôže za to. Tak je naučený. No teraz sa trápi aj tým, kam sa podel jeho jediný syn. Možno ho táto skúsenosť priučí niečomu novému. Čo tam po nejakom sedliakovi, kráľovná? Pošli toho mládenca preč. A my si aj tak budeme ďalej robiť, čo sa nám zachce. Kráľovná, Kráľovna prosím, buď spravodlivá. Nemôžeme trestať nevinných. A Tomáš už podstúpil mnohé trápenia a obete. Naozaj si Obe zaslúžiš svoj kus pravdy. Preto rozhodne posledná skúška. Ak tom dokáže, že je v niečom lepší ako ktokoľvek z nás, odpustí mu a môže sa vrátiť domov. Tu si? Ak som došiel až sem, tak už necúvnem. Výborne. Milí môj. Akú úlohu mu dáme? V ktorej by s nami žiaden smrteľník nemohol súperiť? Ach, nechce noc. Pretancuje bez oddychu. Námietka! Toto nie je úloha pre chlapa. <laughs> Máš pravdu, škriatok. Čo teda navrhuješ? Hm. Stretníme sa v súboji o najkrajšiu melódiu. Nemá šancu. Dobrý nápad. To bude zábavné. Ale ja neviem, aké melódie sa páčia vám. Viem len, na ktorej sa tancuje u nás. Kuž tam. Aha, už sa bojí. <laughs> Prosím, ticho. Prvé kolo. Hrám ja. <gasps> tá najkrajšia melódia. Tancujme. Ďakujem. Do tanca som však nehral viola, tak si zasa sadni. Druhé kolo. Hrá môj super Tomas. Ešte hraj, človek. To stačí. Musím uznať, že Tomá z vás všetkých roztancoval lepšie. Tom, túto melódiu si ma nenaučil. Aj tak by som ťa nechal vyhrať, ale sa si to nemusel dať až takto. <laughs> Prepáč, mám v zásobe Klobúk dolu. Len aby mňa potom neposlali rovno topenzie. Vypočujte si moje rozhodnutie. Človek Tomáš dokázal, že nielen verí vo výly, ale je ochotný ospravedlniť sa za krivdy, ktoré na nás páchajú ľudia. A dokázal aj to, že je v niečom lepší ako náš hlavný muzikant. Tým splnil úlohu a ja potvrdzujem svoje slovo. Tom, teraz sa vrátiš domov a my ani tebe, ani tvojej rodine viac nebudeme škodiť. Ďakujem, kráľovna. Zaspávaš. Kráľovna, chcem sa ešte... Spíš. Aspoň rozlúčiť rozúčiť s tou... Sníva sa Ti. Bez ktorej už nikdy nebudem... S Bohom, Thomas. Šťastný. Nikdy na teba nezabudnem. Traško sa mi to vraví, ale silná mu búda. Náš jediný syn zmizol v šírom svete. A tak všetok majetok, polia, lúky, dom musíme predať. Kým nám celkom pod nespustnú. A dám nás tu cudzí nechajú aspoň dožiť. A ja stále verím že sa náš syn bráti. Vymenil by som všetko, čo som si za život naonobil. Za to mohu návrat. Ale po toľkých rokoch už ani nedúfam. Mama! Otec! Som doma! Sníva sa mi dom. Kde sa tu berieš po tolkom čase? Veď som bol preč iba pár dní Ach, Boli to roky, synček No, hlavne, že sme sa ťa dočkali Tom, čas v ríši Výl je celkom inak Čo je u nás, hodina V ľudskom svete je rok Ale vlastne, prečo by som ti to mal vysvetľovať? Veď si mi celkom zničil povesť najlepšieho muzikanta Všetci chcú do tanca len tú tvoju melódiu. Je to na porazenie. Ale nečerti sa. Naučím ťa mnoho nových melódií. Ceta večer na čistinke. S kým to hovoríš, synček? Preboha. Hádam si v tom ďalekom svete. Nestratil rozum. <síklad> Nie. Len som si našiel nového priateľa. A mimochodom, výly nám mu škodiť nebudú. No ani my naše lúky nebudeme kosiť. Nech si na nich tancujú do sítosti. Urob, ako chceš. A hlavne si najdi dobrú ženu, ktorá ti pomôže nás doopatrovať. Aj tvojmu srdcu bude blízka. Taká tu u nás nie je. Radšej budem sám, a hádam sa mi zjaví aspoň v sne. Už sa nemôžem prizerať, ako sa trápiš. Naozaj sa chceš zrieť z nesmrteľnosti a stať sa človekom? Kráľovna, prosím, prepúst ma zo svojej družiny. Bez to ma sa ma nerobia šťastnou naše tance a zábavy, ani naše čarokrásna ríša. Radšej budem s ním znášať trápenia a zažívať radosti sveta ľudí. Hm. Tak teda chod za svojím srdcom. A keby si nás niekedy potrebovala, vieš, kde nás nájdeš. Ahoj, Tom. Lila. <laughs> Môžem ti pomôcť nakrmiť zvieratá? Si to naozaj ty? Veruj, ja. Chcem žiť ako obyčajná žena po tvojom boku. Teda, ak ma budeš chcieť. Žeči. <zvík> Ale preťa upozorňujem, že neviem ani dojiť, ani na poli robiť, ani vvariť, ani... Ja Veď ja to naučím. Uvidíš, že spolu všetko zvládneme, láska moja. <zvík> A Thomas a Lila zosomášili s plnou parádou. Hm, bol som tam tiež, ale nikto si ma nevšimol. Iba keď ženík začal hrať na píšťale, všetci sa čudovali, že počujú miesto jednej píšťalky dve. Ale pripísali to dobrému vínu, čo popili na zdravie novom manželov. Končila sa rozprávková hra Pomsta kráľovnej víl, ktorú na motívy anglických legend napísala Soňa Čermáková uličná. Účinkovali Tomas Marek Fašiank Sedliak Ivo Gogál Matka Táňa Radeva Kráľovná víl, Helena Geregová Škriatok Marian Miezga Výla Viola Zuzana Kapráliková Jurigová Výla Lila Táňa Pauhofová Muž Anton Bohovič Ďalej účinkovali Monika Šagátová, Barbora Palčíková Monika Potokárová Tomáš Stopa a Marek Koleno Produkcia Silvia Lukáčová Scénická hudba Matej Hás Hudobné improvizácie Pavol Bereza, Katarína lepková a Matej Hás Zvuk Ljubica Olšovská Dramaturgia: Zuzana Grečnárová, réžia: Táňa Tadlánková. Vyrobil slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2014.